Aprilie spulberat Pista 15 Lui Hamlet i s-a înfățișat fantoma tatălui, care l a îndemnat să se răzbune, continuă besian, stârnit. Dar poți să-ți închipui ce fantasmă teribilă îi apare munteanului nostru pentru a-l determina să ucidă? Ochii Dianei holbați peste măsură priveau fix. În casele celor ce urmează să se răzbune, este agățată într-un colț cămașa însângerată a mortului, care nu dispare de acolo decât după ce răzbunarea s-a înfăptuit, urmă Besian. Îți imaginezi ce lucru extraordinar este aceasta? Fantoma tatălui i-a apărut lui Hamlet de două, trei ori în față, la miezul nopții și doar pentru câteva clipe, în vreme ce cămașa cerând răzbunare, sta pe perete zile și nopți, luni și timpuri întregi. Sângele își schimbă culoare și oamenii spun, uite, mortul nu mai are răbdare. Poate că de asta era el atât de palid," zise Diana. Cine?" El, munteanul acela." A, da, firește." Pentru un moment, Besian a avut senzația că Diana pronunțase cuvântul palid așa ca și când ar fi vrut să-ți spună frumos, dar renunță imediat la gândul acesta. Și ce o să se întâmple de acum cu el?" Întrebă ea, cu cine? Cu munteanul acela. A, ce o să se întâmple? Bessian ridică din numeri. Dacă a ucis în urmă cu patru-cinci zile, cum a spus Hanjiul, și dacă a obținut răgazul cel lung, cel de 30 de zile, atunci nu-i mai rămân de trăit în liniște decât douăzeci și cinci de zile. Besian privea afară, cu un zâmbet înghețat pe jumătatea superioară a feței. Asta e un fel de ultimă permisie a lui pe pământ, vorbi mai departe bărbatul. Faimoasa afirmație că cei vin nu sunt decât niște morți soțiți în permisie pe lume, capătă în munții noștri o semnificație reală. Așa și părea, venit temporar de acolo, spuse ea, cu semnul acela pe mânecă și suflă greu. Ai spus bine, urmă, chiar precum Hamlet." Și gândește-te că Hamlet, după ce se convinge asupra celor ce-i rămân de făcut, ucide cu pasiune. În vreme ce el și Besian arată cu mâna spre drum în direcția opusă celei în care înaintea trăsura, mecanismul care îl pune pe el în mișcare se află în urma lui, ba chiar uneori, în afara timpului. Diana asculta cu atenție, cu toate că înțelesul unora dintre vorbele lui îi scăpa. Îți trebuie o voință titanică pentru a porni spre moarte, trimis de un ordin venit de la mare distanță, continuă Besian. Pentru că ordinul vine câteodată într-adevăr de departe și câteodată de la generații de mult dispărute. Diana răsuflă din nou a nevoie. Giorgu, spuse în șoaptă. Așa îl chema, nu? Pe cine? Pe munteanul de la Han. A, da, Giorgu, întocmai. Te-ai impresionat, nu? Ia dădu din cap în semn că da. De câteva ori că va începe să plouă, dar picăturile se pierdeau pe semne în spațiul necuprins, fără a atinge pământul. Doar câteva căzură pe geamul trăsurii și tremurau acolo precum niște lacrimi. Diana le privi o bucată de vreme și urăgeamul geamul acela blestemat. Nu se mai simțea deloc obosită. Din contră, starea în care se afla îi dădea o senzație de transparență, o transparență rece și tristă însă. Lungă iarna, spuse Bessian, interminabilă. Diana continua să privească peisajul. Era în el ceva care îți împrăștia atenția, te golea ușurându-te de mulțimea gândurilor. Își aminti de unele cazuri grele în care Alibinagu aplicase canonul așa cum le auzise din gura hangiului. Nu povestiri întregi, ci fragmente, imagini și fraze ce pluteau lin pe râul memoriei. Două părți de casă smulse de la locul lor pentru a fi puse una în locul celeilalte. Una dintre ele fusese străpunsă de glonț într-o noapte de vară. Cel căruia îi se adusese ofensa trebuia să se răzbune. Dar cum? Pentru ciuruirea porții nu aveai pe cine ucide, dar insulta nu putea fi totuși trecută cu vederea. Alibinacu, chemat pentru a lua o hotărâre, decisese poata celui vinovat să fie smulsă și în locul ei să fie pusă cea găurită de glonț, ca să rămână acolo în vecii vecilor. Diana își imagină peregrinările lui Alibinacu, din sat în sat, din ținut în ținut, însoțit de cele două ajutoare, medicul și geometrul. Cu greu ți-ai fi putut închipui un grup mai ciudat. Într-o Într altă noapte, unuia îi venise pe neașteptate un prieten în vizită și omul își trimisese nevasta în vecini. Cei mai apropiați erau la un sfert de oră de drum pentru a cere ceva cu un prumut. Orele treceau și femeia nu mai venea, dar gazda își ascunsese îngrijorarea în fața oaspetelui și stătuse așa până în zori. Femeia însă nu se întorsese nici a doua zi, nici a treia, pentru că îi se întâmplase ceva mai auzit în sat. Fusese ținută cu forța de cei trei frați vecini și fiecare se culcase cu ea în câte o noapte. Diana se închipui în locul femeii și se cutremură de groază, dădu din cap pentru a agoni groaznicul gând, lucru ce se dovedi greu de înfăptuit. După trei zile, femeia se întorsese acasă și îi povestise toate soțului. Ce era de făcut? Întâmplarea era absolut inedită și nu putea fi rezolvată decât cu pușca. Dar familia celor trei frați număra multe suflete și era puternică, ceea ce însemna că, după primul schimb de focuri, familia celui ofensat ar fi fost nimicită. Apoi, cel cu nevasta siluită nu era nici din calea afară de îndrăzneți. Și astfel, pus în fața acestei dileme, omul făcuse ceea ce rar se face pe aici... Ceruse ajutorul sfatului bătrânilor. Cazul era greu. Cum să judești ceva ce nu se mai pomenise în istoria ținutului și ce o să-mi să dai celor trei frați? Atunci l-au chemat pe Alibinacu, care dăduse două soluții. Fie ca frații să-și trimită nevestele câte o noapte la cel ofensat, fie să aleagă pe vreunul dintre ei ca om de sacrificiu și acesta să fie ucis în de reclamant. Frații se sfătuiseră să și aleseseră a doua variantă, să moară unul dintre ei și anume Mișlociul. Partea referitoare la moartea fratelui Mișlociu, Diana și-o imagină ca pe un film rulat cu un cetinitorul. Tânărul ceruse sfatul obștei răgazul de 30 de zile, după care, în a treizecea, cel ofensat îi aținuse calea și-l ușisese fără multă zarvă și apoi întrebase sebesian. Apoi nimic, îi răspunsese hangiul. A fost pe lume un om care s-a dus a murit fără rost dintr-o sminteală. Gata să ațipească, Diana se gândi la răgazul cel mai rămâne a munteanului, ac cel numit Georgu, Călător pe pământ, își spuse și oftă. Iată un turn de veche," zise Besian și-și propti degetul în geam, Diana privi în direcția aceea. Clădirea aia singuratică?" Vezi, aia cu ferestrele înguste de tot!" Cât e de mohorâtă!" spuse Diana. Auzise adesea vorbindu-se despre faimoasele turnuri de veie, în care, după scurgerea termenului de grație, ucigașii se închideau pentru a-și feri familia de răzbunarea celorlalți. Era pentru întâia oară însă când vedea un astfel de turn și auzea explicații amănunțite despre el. Ferestrele dau către toate potecile satului în așa fel încât nimeni să nu poată să se apropie fără a fi zărit de cei dinăuntru," îi explică Besian. De la una se vede poarta bisericii pentru cazurile de împăcare, ceea ce se întâmplă extrem de rar." Și cât se stă acolo?" îl întrebă Diana. În turnul de veche?" O, oh, ani întregi, până ce afară au loc evenimente de adnvergură care să schimbe raporturile dintre uciga și urmăritorul său, dintre cel ce are de dat și cel ce are de luat sânge. De dat, de luat, repetă Diana. Vorbești despre toate astea de parcă ar fi operațiuni bancare. Besian zâmbi. Dintr-un punct de vedere, așa și este zise. Canonul este străbătut de la început și până la sfârșit de un calcul nemilos. Este într-adevăr teribil, spuse Diana și Besian nu înțelese dacă se referea la turnul de veche sau la ultimele lui cuvinte. O văzu apropiindu-se iar cu capul de geam pentru a zări încă o dată clădirea cenușie din care nu se mai profila decât un colț. Acolo va intra munteanul cel palid, își spuse ea, deși s-ar putea prea bine să fie ucis înainte de a se închide între zidurile de piatră. Giorgu repetă în gând numele lui și a avut impresia că simte o zbatere în coșul pieptului. Ceva îi se frânse dureros în locul acela și în același timp cu duioșie. Diana a avut sentimentul că îi se năruie pavăza care o apăra ca și pe alte femei tinere și îndrăgostite de primejdia de a nutri ceva pentru un altul. Era pentru întâia oară de când se cunoscuse cu besian când îi făgăduise să se gândească liber la asta și îl închipuia pe el venind aici în permisie, cum spuse Sebesian și permisia era scurtă ceva mai mult de trei săptămâni și fiecare zi ce se scurgea îi scurtară gazul, în vreme ce el străbătea munții cu pan lui neagră ce dovedea că datorează sânge tot sângele pe care părea că și le-a dat înainte de termen atât de palid era, ales de moarte, asemeni pomului crestat pentru a fi doborât în pădure precum îl compara Sebesian Sian și toate acestea, ochii lui fixați tra ei, le povestiseră în câteva clipe. Sunt aici doar un călător, străină. Nici o privire de bărbat notulburase în felul acesta poate datorită vecinătății morții, își spuse ea, sau poate pentru că îi părea rău de frumusețea lui. Îi fu greu să-și răspundă dacă cele două-trei picături se scurgeau de pe geam sau din ochii ei. Ce zi lungă?" zise tare, mirată și ea de vorbele acelea. Te simți obosită?" o întrebă Besian. Puțin." Peste o oră, cel mult o oră și un sfert vom ajunge." Îi puse brațul pe umăr și o apropie ușor de el. Ea acceptă în liniște, supusă fără a-i ușura însă în niciun fel efortul. El simți asta, totuși mireasma îmbătătoare a părului ei, îl făcu să se aplece și să-i șoptească la ureche. Cum vom dormi astă seară? Ea a făcut un semn care vrut să însemne ce știu eu. Oricum, cula din oroș e reședință de prinț și cred că ne vor îngădui să dormim împreună, urmă el tot în șoaptă, cu o expresie misterioasă. Nu crezi? Privirea îi cădea direct pe profilul ei, însoțindu-i în chip explicit tandrețea din glas. Dar ea se uită într-o parte și nu-i răspunse. Neștiind dacă să se simtă ofensat sau nu, el își ridică puțin brațul și poate că și l-ar fi retras de tot dacă ea în ultimul moment, dându-și probabil seama sau involuntar nu i-ar fi vorbit Cum? făcu el Te-am întrebat dacă există vreo legătură de sânge între prințul din Oroș și familia regală Niciuna, îi răspunse el Și atunci, cum de ei se spune prinț? Besian se încruntă este o treabă încurcată zise. În realitate, el nu este prinț, deși în anumite cercuri este numit așa, iar oamenii de pe platou îi spun adesea prank, ceea ce înseamnă chiar prins. Totuși, ei îl nominalizează mai bine spunându-i «Capidan», termen care. Besian își aminte că nu fumasă de mult, ca unul care fumează rar, se ocupă o vreme de țigări și de chibrituri. Diana avea impresia că proceda așa, ori de câte ori voia să amâne cătuși de puțin o explicație mai dificilă. Adevărul e că ceea ce începuse să-i explice Besian despre Cula din Oroș, explicație rămasă pe jumătate încă de la Tirana, când le sosise invitația scrisă într-o limbă glacială, nițel ciudată, provenind din cancelaria prinsului, prin care erau anunțați că sunt bineveniți la Oroș, în orice anotimp și la orice oră din zi și din noapte. Deci, ceea ce auzea în trăsură nu era mai edificator decât cele auzite cândva la Tirana, în fața unui pahar cu ceai pe canapeaua din biroul lui. Și poate că asta se explica prin faptul că tot ceea ce era legat de cula spre care se îndreptau ca musafiri pălea, părea învăluit în ceață. Nu este tocmai un prinț, zise Bessian, și totuși, dintr-un anume punct de vedere, e mai mult decât un prinț. Nu numai pentru că familia sa este mult mai veche decât familia regală, ci mai ales pentru modul în care ea stăpânește necondiționat platoul. Continuă să-i argumenteze că aceasta era o stăpânire de o factură aparte, prin mijlocirea canonului fără asemănare în niciun alt colț al pământului. Încă din vremuri imemoriale, nici poliția, nici administrația centrală nu au pătruns aici. Cula nu dispune nici de poliție, nici de administrație și totuși platoul îi era supus în întregime. Altfel fusese pe vremea Turciei, ba și înainte și după aceea sub stăpânirea sărbească și austriacă. La fel în timpul Primei Republici și tot astfel după ea în anii Republicii a doua, până acum sub monarhie. Ba chiar cu câțiva ani în urmă, un grup de deputați încercaseră pentru ultima oară să instituie pe platou organe administrative locale, dar tentativa eșuase. Trebuie să milităm pentru răspândirea canonului în întreaga țară, spuseseră apărătorii oroșului, nu să încercăm să-l smulgem dintre stâncile lui, pentru că în lume nu există forță capabilă să-l destrame. Diana îl întrebă din nou ceva despre originea princiară a stăpânilor Culei, dar lui Besian i se păru că întrebarea fusese pusă cu ușurința cu care femeile obișnuiesc să-i scodească dacă bijuteriile primite în dar sunt într-adevăr din aur. Îi răspunse că nu crede că stăpânii de la Oroș s-ar trage dintr-o străveche familie princiară albaneză. Cel puțin nu se cunoaște nimic în sensul acesta. Originea lor se pierde în negura vremii. După părerea sa ar fi două posibilități. Ar putea proveni fie dintr-o veche familie feudală mai puțin cunoscută, ce supraviețuise vitregiilor timpului, fie dintr-o spiță obișnuită care generație după generație se ocupase cu interpretarea canonului. Se știe că, asemenea, case cunoscute, oarecum drept locuri de competență juridică, ceva între oracol și arhiva judecătorească acumulaseră cu trecerea vremii puteri discreționale până ce li s-au uitat origina și s-au transformat în stăpânitori. Am spus că interpretau canonul, explica mai departe Besian, pentru că Cula din Oroș este considerată în zilele noastre drept protectoarea canonului. – Ea se află în afara lui? – întrebă Diana. – parca și mi-ai spus odată. – Da, chiar așa și este. Doar ea pe întregul platou nu se supune canonului. – Există multe legende triste despre culă, nu? – Besian se gândi o vreme. – Adevărul e că pare firesc ca o astfel de culă seculară să fie înconjurată de o atmosferă atât de misterioasă. Ce bine!" spuse Diana bucuroasă, devenind pentru el ca prin minune, la fel de apropiată ca mai înainte. Besian răsuflă din greu ca după un efort considerabil. O strânse iar lângă sine și o privi cu dragoste amestecată cu reproș, vrând parcă să-i spună De ce mă chinui îndepărtându-te de mine când ești atât de aproape?" Ea avea același surâs pe care el îl zărea de doar în parte, în vreme ce restul era pierdut în depărtare. Bestian privi afară. În curând se va însera, zise. Cred că până la oroș nu mai e mult, spuse Diana. Se aplecară amândoi spre fereastra trăsurii. Pe cerul după amiezii târzii trona o nemișcare, de plumb. Norii păreau a fi înghețat odată pentru totdeauna acolo sus și aceasta nu era în cer ci pe pământ. Culmile muntoase se perindau alene odată cu înaintarea trăsurii. Cei doi se prinseră de mână în vreme ce privirile lor scotogeau orizontul în căutarea culei. Misterul ei îi apropia și mai mult. Uite, uite!" exclamară în două-trei rânduri, aproape într-un glas, dar nu era ea, ci doar siluetele piscurilor sau norii atârnând peste ele. Jur împrejur era pustiu de că oamenii, viața însăși să retrasese pentru a nu tulbura culei din oroși. Dar unde să fie, făcu Diana descurajată. Căutau cu privirea în fiecare colț de zare și apariția culei, printre spărturile norilor suspeceri, le-ar fi părut la fel de normală ca și în mijlocul piscurilor pământene. Lumina lămpii de bronz pe care o purta omul cei întâmpinase la etajul al doilea al culei, se zbătea sinistru pe pereți. Pe aici, domnule, spuse omul pentru a treia oară, îndepărtând lampa în așa fel încât să lumineze mai bine. Dușumeaua era pardosită cu scânduri ce păreau că scârție și mai tare la ora aceea de după miezul nopții. Pe aici, domnule, în cameră se afla o altă lampă de bronz al cărei fitil coborât, lumina slab, zidurile și desenul covorașului vișiniu. Diana oftă fără voie. Vă aduc imediat și valizele, zise omul și dispăru în tăcere. Cei doi rămaseră un timp în picioare, privindu-se la început unul pe altul, apoi cercetând camera. Cum ți s-a părut prințul? întrebă el încet. Nu știu ce să-ți spun, îi răspunse Diana aproape în șoaptă. În alte împrejurări, i-aș fi spus că i s-a părut nițeluș straniu, poate chiar artificial asemeni limbajului invitației, dar explicațiile acestea la o oră atât de târzie i se părură fără sens. Nu știu ce să-ți spun," repetă. Celălalt însă, intendentul sângelui, cum îi spuneau, nu mi-a plăcut deloc. Nici mie," zise Besian. Privirea lui și mai apoi a ei se opriră în câteva rânduri fugitiv la patul greu din lemn de stejar, acoperit cu o cergă de lână colorată în roșu închis. Pe perete, la capătul patului, se afla o cruce din același lemn. Besian se apropie de una dintre ferestre. Era încă acolo când în ușe apăru omul cu lampa de bronz în mână. În mâra cealaltă, omul ducea cu greu cele două valize. Tocmai le lăsa pe dușumea când Besian, întors cu spatele cum era, cu obrazul aproape lipit de geam, îl întrebă ce ai aia de acolo?" Pășind ușor, omul se apropie. Diana îi zări o bucată de vreme pe amândoi, pe jumătate aplecați deasupra pervazului, privind în jos ca într-o prăpastie. E un fel de cameră, domnule, un fel de hambar." Nu știu cum să-i spun în care așteaptă cei sosiți din toate colțurile Rafșului pentru a plăti taxa de sânge. Aha! A auzit Diana glasul soțului. Faptul că stăteau aproape lipit de fereastră făcea ca vocea să-i pară puțin străină. Este faimoasa anticameră a ucigașilor. A răzbunătorilor, domnule. Da, a răzbunătorilor. Știu, știu. Am auzit despre ea. Besian continuă să stea lângă fereastră. Celălalt se retrase câțiva pași neauzit. Noapte bună, domnule! Noapte bună, doamnă! Noapte bună, spuse Besian cu același glas, îndepărtat. Noapte bună, răspunse Diana cu privirea la valiza deschisă. Își răscoli o vreme lucrurile cu gesturi molatice, dar nu știu ce să scoată de acolo. Cina fusese abundentă și acum simțea în stomac o greutate dezagreabilă. Privi cerga roșie de pe pat și își lăsă iar privirea peste interiorul valizei, neștiind cu ce să se îmbrace pentru noapte. Tot mai scotocea printre lucruri când auzi glasul bărbatului. Vino să privești și tu. Diana se ridică și se apropie de fereastră. El se mișcă pentru a-i face loc și ea simți cum întreaga ființă îi este străbătută de răceala geamului. Dincolo de el, noaptea părea că atârnă deasupra prăpastiei. Uită-te acolo!" o îndemnă cu voce slabă. Ea privi în întuneric, dar nu zări nimic. Simți doar imensitatea nopții ce o înfiora. Acolo," spuse el, atingând geamul cu mâna, Jos! Nu vezi o luminiță?" Unde?" Acolo jos! Jos de tot!" În cele din urmă zări o lumină slabă, mai degrabă un punct roșiatic în buza prăpastiei. O văd, șoptia! Ce e?" Faimoasa încăpere în care ucigașii așteaptă zile sau uneori săptămâni întregi pentru a li se lua birul pe sânge E Hayatul, anticamera ucigașilor Respirația Dianei se îndesi lângă umărul lui De ce așteaptă atât de mult? îl întrebă Nu știu, Cula nu primește taxa imediat Poate, Poate pentru că în haiat trebuie să aștepte mereu câte cineva Dar ție -ți e frig, Puneți ceva pe umeri Munteanul acela, de la Han, a trecut pe aici?" Da, sigur. Nu ne-a vorbit Hangiul și despre asta?" Da, a trecut în urmă cu trei zile spre culă. Așa ne-a spus Hangiul." Mhm, uh -huh, așa e." Ziane îi scapă un oftat. Deci a fost și el acolo. Toți ucigașii de pe plato, fără excepție, trec prin anticamera aceea," zise el. Teribil! Cum ai zis?" De 400 și ceva de ani de când se știe despre existența culei din oroș, zi și noapte, iarnă și vară, în haiatul acela, se află mereu câte cineva. Ea îi simți obrazul aproape de fața ei. E teribil fără îndoială. N-are cum să nu fie teribil. Ucigașii așteptând să plătească. În realitate e tragic. Aș spune chiar că, într-un fel, e măreț. Măreț... Nu în sensul obișnuit, oricum, luminița aceea din poala nopții, ca o lumânare la căpătăiul unui mort, o, Doamne, e într-adevăr măreț de tragic. Și gândește-te că nu este vorba de moartea unui om, de o lumânare pe un mormânt, ci de o moarte uriașă. Ce Ți frig? Ți-am spus să pui ceva pe tine. Rămaseră o vremă așa fără a-și lua ochii de la luminița de jos, până ce Diana simți cum frigul o pătrunde până la oase. E tare rece, într-adevăr," zise, și se îndepărtă de la fereastră. Besia nu mai sta acolo," îi spuse apoi soțului, ai să răcești. El se întoarse către ea și făcu câțiva pași spre mijlocul camerei. Tot atunci, cu un sunet greu, ce-i făcu pe amândoi să tresară ceasul de pe perete pe care nici nu-l observară, bătut de două ori. O, Doamne, ce m-am speriat," spuse Diana. Se așeză iar în genunchi dinaintea valizei și căută o vreme prin ea. Să-ți scoți și ție pijamaua?" Întrebă apoi. El murmură ceva printre dinți și începu să se plimbe prin cameră. Diana se apropie de oglinda atârnată deasupra comodei. Ție som? o întrebă el. Nu, dar ție? Nici mie." Bărbatul se așeză pe marginea patului și aprinse o țigară. Diana îi răspunse ceva, dar pentru că ținea o agrafă în colțul stâng al gurii, nu se înțelese ce spusese. Bessian se sprijini de tablia patului și urmări atent gesturile cunoscute ale soției în fața oglinzii. Oglinda, comoda de subia, ceasul de pe perete, patul și majoritatea mobilelor din cameră păreau a aparține stilului baroc, mult stilizate însă. Pieptănându-se în oglindă, Diana urmarea cu coada ochiului, fuioarele de fum ce învăluiau figura absentă a lui Besian. Pieptenul luneca mereu mai lin, parcă ezitând prin părul ei, după care, pentru o clipă, mâna îi rămase în aer. Femeia puse ușor pieptenul pe comodă și, fără a-și lua ochii de la imaginea din oglindă a soțului, încet ca și când ar fi vrut să nu-i atragă în niciun fel atenția, se apropie de fereastră. În spatele geamului era groază și noapte. Se lăsă cuprinsă de tremururi de adinauri în timp ce privirile îi căutau cu stăruință în infernul acela, luminița pierdută. În fine, o găsi. Era pe același loc, jos, ca pierdută într-un puț, sclipind vang amenințată de a fi înghițită în fiecare moment din noapte. Câteva minute nu-și mai luă ochii de la sclipirea din întunericul de iad părea unui foc ancestral, magmă primordială, reflex evanescent al focului din străfundurile pământului, poarta infernului. Și brusc, fără putința, împotrivii Diana și-l aminti pe cel care trecuse prin iadul acela, Georgu îl strigă în sinea sa, dezlipindu-și buzele înfrigurate. El cu ținutul morții, cu semnele acelea pe față, pe veșminte, pe trup. Trebuia să fii semizeu pentru a te opune infernului și haosului aceluia de început de eră. Și așa măreț și inegalabil cum era, el căpăta proporții uriașe, străbătea noaptea și o domina ca un vuiet. Acum nu mai credea că și fusese zărită de el. Se vedea neînsemnată și dezbrăcată de orice mister în fața lui. Hamlet al stâncilor, repetaia cuvintele lui Besian, prințul meu îndoliat. Îl voi mai întâlni oare?" Și acolo, la fereastră, cu fruntea închețată de apropierea geamului rece, își zise că ar fi gata să dea oricât pentru a-l mai vedea o dată. În clipa aceea simți în spate respirația bărbatului și mâna sa care atinse șoldul. Câteva secunde el o mângâie ușor la locul acela preferat, după care, deși nu-i sărea expresia chipului, o întrebă cu voce stinsă. Ce-i cu tine?" Diana nu-i răspunse și continuă să-și țină obrazul lipit de fereastra întunecată de parcă ar fi vrut să-l invite și ea pe el să privească afară.